Вествуд нічим не порушили вимог дрескоду, виглядали як аристократка, але на ній не було спідньої білизни. Вів'ян подбала про те, аби ця пікантна подробиця туалету не залишилася таємницею. Журналісти намагалися зробити з цього скандал, та Єлизавета Друга по-королівськи проігнорувала їхні спроби. За розмовами доїхали до базару і ледве знайшли місце, щоб припаркуватися. Людський мурашник хаотично рухався уздовж ядів з одягом, з оттям, іграшками, ковдрами, килимами, рушниками. Товар височив горами на розкладачках фанерних збірних столах, накритих циратами. Лише дикі речі акуратно висіли на простеньких кронштейнах, встановлених просто на землі. Серед продавців і покупців переважали жінки, порпалися у лахах, Немов кури у смітті, міряли штани, одягаючи їх під спідницями. Ніхто ні на кого не звертав уваги. Усіх цікавили лише речі. Натовп був напрочуд різношесним. Блякло одягнуті бабусі з пакетами бош у руках. Молоді мами з нетерплячими малюками у візочках, яскраві дівчата у другому взутті на недоречних тут шпильках. Хлопці, підлітки у футболках на виїзд. Нам туди. Ірина, як полководець, показала рукою напрямок і рушила першою. Принишки й подруги потягнулися за нею. Вони вже шкодували, що приїхали сюди. Ірина байдуже оминула кілька живописних розвалів, не збавивши темпу тут непотріб, тут дорого. Упевнена вела до дальніх розкладачок. За ними виявився ряд крамничок, схожих на металевій гаражі. А в одному із таких ангарів зробили першу зупинку. «Привіт, Світлано! привіталася Ірина із засмаглою немов циганка-молодицею. «Чим потішиш?» Здрасті. Якби ти зателефонувала не вчора, а трохи раніше, я б відклала для тебе». Смаглявка витягнула пластику у торбу з хустками і шаликами. «Але де що є?» «Стела Макартні». Бачиш, написано, іще. Як же ж воно? Максмара, подивимося. Ірина поставила великий цупкий пакет на стіл, висипала у міст перед подругами, на столі виросла купа, шовку, батисту, органзи, батику. Тепер усе складаємо назад те, що сподобалося вбік, проінструктувала вона. Налітай. Дивись. На хусті назва фірми зрізана, показала їй Луїза молочний однотонний шалик з натурального шовку. Тут все нове з Німеччини. Не кондиція або остання річ із партії, а лейбл з назвою фірми зрізають в крамницях, коли списують товар. Щоб не опускати Марку, не робити їй антирекламу, пояснила Ірина. Найменший дефект це вже невідповідність рівню фірми. Річ відкидають в спеціальний кошик, попередньо знищивши згадку про ім'я. Стоп! Що за хустка тепла промайнула? Розгорнула вовняний квадрат. Моїй тітці Улі. Скільки вона? За п'ять забирай. Не сезон. Відгукнулася смаглявка. За п'ять? Не зрозумів ніхто. Доларів? Євро? Гривень, пояснила Ірина. Ну... «Чого стоїте, як засватані?» З цього моменту персональні купки почали рости на очах. «Що твій малий?» Ірина виявилася обізнаною у приватних справах продавця. «А?» «Не питай». Світлана шукала щось на полицях. «Не хоче на музику ходити і край». «Каже, що йому цікаво на карате, а я йому ходитимеш і туди, і туди. І ще на англійську запишу, потім подякує». «Мені, бо світу!» «Я б уже де була?» «Тобі, Парео, ще потрібні?» Свіжі мішки розпакувала. «З такими дивними Парео?» «Дуже дивними!» «Коротше, для тебе!» Через півгодини Галя, Луїза та Магда пакували у торби свої покупки. По три-чотири на кожну. Хустки, шалики, Парео. Гаманець кожної з худ гривень на тридцять. Ірина набрала найбільше – Серед іншого оберемо різнокольорових прозорих хусток».